Utóhang Jason sohasem volt jó beteg, ahogy mondani szokták, de most kifejezetten élvezte a helyzetet. Miután kioperálták a lábából a golyót, három napig bent tartották a kórházban. A fájdalma már jócskán csillapodott, és az állami kórház ápolói rendkívül ügyesek és figyelmesek voltak. Akadta köztük olyanok is, akik még emlékeztek rá bent lakó korából. De a betegségében az volt a legjobb, hogy Carol a napok nagy részét vele töltötte. Felolvasott neki, vagy tréfás történetekkel szórakoztatta. De megesett, hogy csak ült mellette, s ebben a csendben is jól érezték magukat. Ha már teljesen fölépülsz, mondta a második napon, miközben elrendezte a vázákban a Klaudiától és Szellitől kapott virágokat. Újra el kell mennünk a lazac fogadóba. Mi a csodának? nézett rá Jason. Azok után, amiken ott keresztül mentek, el sem tudta képzelni, hogy még egyszer az életben visszamenjen. Szeretnék újra végigmenni az ördög zuhatagon jelentette ki vidáman Kerol. De ezúttal nappali világosságban. Te viccelsz velem? Úgy van. Lefogadom, hogy napsütésben a kutya fülét sem ér az egész. Néhány halk köhintés hallatán mindketten az ajtó felé fordultak. Kyuren felügyelő zilált alakja elég furcsánhatott ebben a kórházi környezetben. Lapát tenyerében egy zöldes barna eső kalapot gyűrögetett, ami lassanként úgy nézett ki, mintha egy teherautó hajtott volna át rajta. – Remélem nem zavarom, Howard doktor – szólalt meg – rá egyáltalán nem jellemző udvariassággal. Jason gyanította, hogy Curent épp úgy kizökkenti a magabiztosságából a kórházi környezet, ahogy őt a rendőrkapitányság. Ószó sincs róla, felelte, s feltornázta magát ülő helyzetbe. Kerüljön bejebb, és üljön le. Kerol elhúzott egy széket a faltól, és az ágy mellé állította. Curent leereszkedett rá, de a kalapot ki nem engedte volna a markából. Hogy van a lába? kérdezte. Jól, válaszolta Jason. Főleg az izom sérült meg. Nem lesz vele semmi baj. Örömmel hallom. Egy kis édességet kínáltak Carol a bombonos dobozt, amit a klinikai titkárnő kültek. Curen alaposan szemügyre vette a bombonokat, aztán kiválasztott egy konyakos medgyet, és egészbe bet betömte a szájába. Csak akkor szólalt meg, amikor már lenyelte. Gondoltam, érdekelni fogja, miképpen alakultak a dolgok. Ó, de még mennyire, mondta Jason. Kerül, megkerülte az ágyat, s letelepedett a túloldalon lévő székre. Mindenekelőtt előtt Huánt lefülelték miami -ban. Már mérföldnyi hosszú bűnlaj volt, gondolhatja. Majd megpróbáljuk elintézni, hogy kiadják Massachusetts államnak. Branquist és land meggyilkolása miatt, de nem lesz könnyű dolgunk. Úgy fest az ügy, hogy még négy vagy öt állam körözteti hasonló csínyekért, köztük Florida is. Nem mondhatom, hogy különösebben fáj érte a szívem, jegyezte meg Jason. Őrült a pasas, bólogatott Kioran. Mi a helyzet a klinikán, tudakolta Jason. Be tudta bizonyítani, hogy a halálgént működésbe hozó szert a szemészeti rendelőben használ szemcseppekbe keverték bele? Szoros együttműködésben dolgozunk az államügyészi hivatallal, válaszoltak jórán, Nagy botrány lesz belőle. Mit gondol, mennyit visznek majd a nyilvánosság elé? Ezt még nem tudjuk pontosan. Valami azért napvilágra kerül, az biztos. Hartford Schoolt bezárták, márpedig azoknak a gyerekeknek a szülői nem vakok. Továbbá az államügyészi hivatal kimutatása szerint egy csomó helybéli család millió dolláros pert indít a klinika ellen. Sörlinek és társainak vége. Sörli, mélázott egy Jason. Tudja, egy időben úgy alakult, hogy ha nem találkozom Kerollal, akkor ezzel a hölgyel kerülök közelebbi kapcsolatba. Carol tréfásan megfenyegette az öklével. Úgy érzem, doktor, hogy bocsánatot kell kérnem magától, mondtak Jóran. Azt hittem, hogy maga csak összehord hetet, havat, de a végén kiderült, hogy maga nélkül soha sem lepleztük volna le ezt a veszedelmes összeeszküvést, amihez foghatót én még életemben nem hallottam. Sok tekintetben szerencsém volt, szabadkozott Jason. Ha nem vagyok hész mellett azon az estén, amikor meghalt a többi orvossal együtt, én is azt hittem volna, hogy egy új járványjal állok szemben. Okos fickó lehetett ez a hész, mondta Hm, Zseni volt, szólt közbe Carol. Tudja, mi zavar engem a legjobban? kérdezte Kiúran. Hogy hész mindvégig abban a hiszemben élt, hogy a felfedezésével segíteni fog az emberiségen. Talán hősnek hitte magát, Nobel-díj, meg hasonlók, hogy ő fogja megmenteni a világot. Én nem vagyok tudós, de bennem kifejezette félelmet kelt, mindaz, amivel kapcsolatban hész kutatásokat végzett. Érti, mire gondolok? Pontosan, válaszolta Jason. Az orvostudomány mindig úgy tekintett a kutatásaira, mint amelyek életeket mentenek és csökkentik a szenvedést. De ma már ijesztően megnőtt a tudomány hatalma, A dolgok két élőekké váltak. Amennyit én megértettem belőle, vette át a szót ismét ki uren. egy szert, amitól az ember néhány hír leforgása alatt megöregszik és meghal. És még csak nem is kereste ezt a szert. Nekem erről az jut az eszembe, hogy maguk tudós koponyák ma már nem uralja dolgoknak. Tévednék? Egyetértek, felelte Jason. Talán már annyira okosak vagyunk, hogy azzal csak bajt hozunk magunkra. Ez valami olyasmi, mintha megint a tiltott gyümölcsöt kóstolgatnánk. Igen, és pároslábbal fognak kirúgni bennünket a paradicsomból, tette hozzák jóran. De tényleg, akkor kormány nem tudna a körmére nézni az ilyen hízféle alakoknak? Nem igen tudják számon tartani ezeket a dolgokat, magyarázta Jason. Túl sok érdek ütközik össze ezen a területen. Különben is mind az orvosok, mind a civilek hajlamosak azt hinni, hogy a gyógyászat terén végzett kutatások csak is hasznosak lehetnek. Remek horkant fel, Olyan ez, mintha egy autó száz mérföldes óránkénti sebességgel száguldana az úton, pedig a kormány mögött nem ő senki. Valószínűleg ez a legjobb hasonlat, amit életemben hallottam bólintott rá Jason. Na persze, mondta meg tagba szakadt vállát a detektív. Az a szerencse, hogy még a klinikával szót tudunk érteni. Egy-kettőre befutnak a hivatalos vádindítványok. Óvadék ellenében természetesen az egész banda szabadlábon van. De most, hogy az ügy kipattant, a tettesek egymást próbálják ledöfni a háttérben, és közben megpróbálnak alkudozni. Kiderült, hogy Hész barátunk annak idején egy Ingelbrook nevű fickót is megkörnyékezett. Ingelnuk, ő a klinika egyik alelnöke, helyesbítette Jason. Azt hiszem, ő felel a pénzügyekért. Nyilván, bólintott Kuren. Úgy tűnik, hogy Hész megkörnyékezte őt valami alaptőkéért, amivel egy társaságot alapított volna. Tudom, mondta Jason. A felügyelő szúrós pillantást vetett rá. – Ezt is tudja. És honnan szerzett róla tudomást, Howard doktor? – Nem fontos. Minden eset ráfolytotta jórán, héz elmondta ingelnuknak, hogy egyfajta ifjítószer kifejlesztésén dolgozik. Ez lett volna a halálhormont felszabadítószer ellenanyaga, jegyezte meg Jason. – Várjon csak, szólt Kjóran. – Talán inkább magának kéne elmesélnie az ügyet, nem nekem. Bocsásson meg, mondta Jason, számomra csak most nyer értelmet az egész. Kérem, mondja nyugodtan. Inglennuknak nyilván jobban tetszett a halálhormon, mint az ifjító elixír. Már jó ideje azon törte a fejét, hogyan tudná -e csökkenteni a költségeket a klinikán, hogy versenyképesek maradhassanak. Az összeesküvésnek eddig hat szereplőjét lepleztük le, de lehet, hogy többen vannak. Ők felállnak sok olyan páciens haláláért, akikről úgy gondolták, hogy nem érdemlik meg a tisztességes orvosi ellátást. Kedves, mi? Tehát megölték őket, mondta Carol elszörnyedve. Hát, folyton arról győzködték magukat, hogy itt egy természetes folyamatról van szó, mondtak jóran. Mentséget akartak keresni. Hogy előbb-utóbb is meghalunk minnyájan, jegyezte meg Jason keserűen. Lelki szemei előtt megjelentek a legutóbb meghalt betegei. A klinikának ezzel minden esetre vége, jelentettek júrán, bár a vádemelések még csak most vannak folyamatban, a helytelen kezelésről szóló feljelentések már a plafonig érnek. A egészség klinika kimerítette a büntető törvénykönyv egész 11. fejezetét, így hát az az érzésem, hogy hamarosan munka után kell néznie. Én is úgy érzem. Aztán arra pillant, vagy Jason hozzátette. Kerol befejezi a tanulmányait a klinikai pszichológia területén, s utána úgy gondoltuk, közösen nyitunk egy rendelőt. Azt hiszem, visszatérek a magárendeléshez. Egy ideig semmiféle társasághoz nincs kedvem csatlakozni. Egész jól hangzik, mondtak Jóran. Az ember legalább egy helyen hozhatja rendbe a fejét, meg a ketyegőjét. Ha gondolja, legyen maga az első paciensünk.